Shfar më pëshiloni për një familje ku halalli dhe harami përsihen me njëra tjetërën. Ma tje kuj fundit është në nivel më të dardhë. <të> Nësë situata është të tjilë, përshumë që familia ka më të nëblidhen të ardhurat, Dhe mbledhja të ardhurave shkakton përzirje e para dhe halal me ato që e në haram, pra të ardhur e halal dhe haram dhe përzijen. Pa vërse se puna e individit mund tjetë e pastor, po puna e antarëve të tjerë familjes mund tjetë problematike, thejemi në këtë rast dhe jo të ushqehemi, sëpse besimtarit që punon halal dhe pastor nuk i shkond vetëm sa e që është e pastor që zhilejohet që të ushqesh. <clears throat> Tuk e jetuar në këtë shtëpisht shpesh herë të të më bje besimi nga që ndikojmë herë pasër her nga mënyra e jetesis së tyre. Në të disa probleme që i përmend Sa duket Pujet sija është motra këtë musulmone Erënë si shmëm Të këshilloj e këtë motrë që Të punoj më shumë Për të mbajtur të gjallë Dhe për të rigeneruar vazhdimisht besimin Mos këtëm se besimit është dishka që një ju e fiton në një moment dhe a i qëndronë gjithmonë. Për jam e i sa asem të puna e besimit, të këtë një është i puna e robës. Për po tamash një robët një vitë dhe reshtë, dy vitë, dy vitë dhe reshtë, tre vitë dhe reshtë, qëndonë. Filon në griset, lirohet, kalbet, kështu edhe puna e manët dhe besimit. Pra një ju do t'jeti kujdeshëm me besimin e tik. E ke pa vetën ta të si jetë në Ramazan? Po, po mas Ramazan e qëndalë Kështu është Pra nuk ka kurpa e besimit një, një vizë drejt Ajo është ose nërënjë ose nëgrytje Vashët një mishë në vizje është nërmare që një riu në, në një moment të saktuar të kaloj në një jetë Monotone, rotinë s'ta shtyhe ku dëgjoj me të vërtetë edhe këndikon edhe ndërën në e besit. Mirë vani nuk duhet ta çëm veten deri në këtë fazë për mendimin tim. Pse t'ja bëj? Be, besimtari ose besimtarja duhet të jenë të lidhur me Kur'anin shumë. Kur'ani nuk të lënd kalosh situatën tënde. Të jesh i lidhur më shumë me namazin ose më pra patjetër më në i lidhur me namazin me dhikrim. Qoftë se ti e përmend Allahun, qoftë se ti lexon Kur'anin, qoftë se je i lidhur me namazin, nuk e për të kaluar probleme t'ilë. Thotë burrë është pak indiferent e kundi qohënë, tjera, tjera. Erenësishme, të e në qështi që më do shtë edhe nuk si edhe në thjeshtë në një pytje për gjithi që pëhet, normalisht që edhe burrat të duhet i frisohet në zotit në raportet me bashortet e tyre. Sëpse nuk ka dyshim se këto gra neve nakan. Dhe këto gra e në manet që Zotit në e kalonë në të supë tonë. Pra ndaj dhe ne obligohemi që të cilën e mirë në bashkëshorte tonë, se në manetë që Zotit në e kalonë. Duhet i knashim, duhet i këzëm, duhet bëjmë shka që da është të juqë që të shtohat i manë dhe besimi, si që ke nevojë të i për momente relaksin dhe qëtësie që shtohat i manë dhe besimi, vjenë mësim, pezantonë mësim, vjefares në gjamië, ka nevojë dhe bashk ka nevoj të vrinë gjumat, ka nevoj të vrinë gjami, ka nevoj të shkoj ke motrët, të vizitoj motrët për sëmëtare, në ato vend dhe kuflitet për fend, e tjere, e tjere, gjitha këto ndikojnë në rritjen e imanit dhe të pesimit. Problemi i shumë burave, sot është se nuk flasim për shkën shpi, kjo është që dhije madhe. Kanë thënë, një ju pas ka një, numrator caktuar fjalësh në ditë. Mesatarja e të folurit njëriut në ditë ishte 4500 deri në 5000 fjalë. Pra po ti numërsh gjithë çfarë ti me të bërtit me me të gjitha të gjitha të gjitha me pastirma të gjitha po ti mbledhsh 4500 deri në 5000 fjalë. Çfarë ndodh me burrat? Numratorin e ty në argjë gjithë fishekët e argjë në jashtë. Dhe kërë këtë e në shpi, përshëmën i ka mbet për arghru 500 fishegës, 500 fjarës, ose 300, ose 200, ose i ka arghru të gjitha jashtë. Dhe s'ka më energji nuk, i ka mbylla i listën, të gjithë. E ka unë qepenën. Në koqë i gruja në shpi, me vetën e vetë, gjithë ditën, akoma se ka ngritë qepenën. Qa në në? Ndotë për plasë, johë. Yeah. Gryja do të, se gryja, se ka fillo akome 4500. Ose nga 4500, që 5.000 mund të këtarë gjuh 200, i 150 djetë mund të këtarë gjuh 700, e shumë të kalamojt, shumë kalamojt mund të këtarë gjuh i 1000-1200, ndërkoj që kanë betë pëtarë gjuh sa 3.800 vshekë. Burri me 200 vshekë, gryja me 3.800, edhe fillon gryja. Takë, takë, takë, burri në ze gjumë. Burrit nuk i e petë me foni, ndoshtë të nuk e zengjumë, nuk i e petë me foni. I ka marungë, nuk ka. Përndaj dhe burrat duhet të amonit në së dratë këtë punë. Thane të sadikët në rapinë saudite, mështë me bërë gërë gërë për jashtë shumë. Me i rritë, me i rritë ca gjona për në shpijë, me i rritë ca fshekë, që përtejmë i shpijët, kemi që të plasim dhe shfartemi. Êshtë psikologjikë i këtë punë. Dhe k Për këtë ashtu e gratë motrat, ankohen në lidhe me këtë problem. Thonë se burët nuk në japin më betë. Allahu zovë burët.